се дали всички, които живеят на земята, са смукнали това словесно мляко? Не всички. И за затова измират. Майката трябва не само да роди детето и да има мляко, но то и мляко трябва да бъде и непокварено. Колко майки са отровили своите деца с лошото си мляко! Ако майката се гневи по няколко пъти на ден,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 анекдот за един турски мадрец, който разправил, че знаел всичко, каквото ставало на небето, в колко часа ставал Господ, какво правил, какво правили ангелите. Като разправил един ден това на султана, последният повикал още един като него философ и като искал да ги изобличи,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 трябва да съградиш дом божествен. Подразбира да от такъв камък. Но да дойде пак на думите словесно мляко. Някои често казват: Искаме да бъдем духовни. Какво подразбирате да под това? Дали да се затворят в себе си, да бъдат спокойни и да мислят и съзърцават?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 и върху нея да градим да всеки камък, който поставим, да бъде хубаво издялан и на място турнат, наъгъла. Предстои ни е велика задача – да оправим този свят. Аз виждам, чето издание, върху което е съграден сега животът, се събаря и че един ден Господ ще ни повика да градим ново.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 за този ще се омъжа. Ако не се омъжа за него, за мен живот няма. А като се минат две-три години, прежалвай него и е готова и за друг да се омъжи. Господ вече казва на жените. Вие, който държите ключа на Царството Божие, ако не следвате моите заповеди, ще ви изпъде да поплачете отвън.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 Вратарят ви, моля останалите 25 да платите немо. И Христос, когато забивате гвозди и в Неговото тяло, казва, повикайте ортака ми и ударете Нему останалите. Това, което става сега всеки ден, не е друго, освен останалите тояги, половината възнаграждение – което сме поискали. Колко страдам, ще ми се пръсне душата. Ще ви се пръсне, защото колко гвозди и сте забили в Господа. Болни сте. Да дойде лекарет! Истинският лекар, който ще ви излекува, няма да влезе в къщата, докато продължавате забиването на гвоздеите. Той, което ви проповядвам, както виждате едно напълно практическо учение, което всеки може да приложи. Когато ви налети лоша мисъл, когато пожелаете нещо недобро, турете този твърд камък в пеща да се превърне във вар, с която да белосате душата си, да я направите да светне. Така, ако се упражнявате,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 ще кажете, виж каква риба! Ако не станем сътрудници на ония, които живеят на небето, какво място ще имаме на онзи свят? И когато Господ казва да се самотречем, да изгубим своя живот, той разбира да го изгубим не за свинете, а за ония, които седят на по-високо стапало от нас.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 в Божествения огън, както рибата, която ловите. Едно от двете, рибата или трябва да се опече, или трябва да се осоли. Същото е с човека. Среден път няма. Инак ще се вмирише. Христос, като казва, ако са оттаял без Разбира, че ако не сте осолени, ще бъдете изхвърлени вън, докато инак ще ви турят в касата. Аз бих предпочел да ме опекат, а не да ме осолят. За света е солта, а за нас е огънят. Процесът на огъня е по-добър, защото той е процес на растене, на живот.